Můžeme začít z recitací první Sutra srdce. Sutra srdce začíná vyzýváním transcendentální moudrosti, jakožto božstva v indické tradici. Transcendentální moudrost, stejně tak jako v řecku Sofie, je reprezentovaná jako krásná žena. Proč žena je symbolem moudrosti? Protože žena na tomto světě má funkci přijímání. A moudrost v hlubším pojetí není nic jiného než schopnost přijetí. přijetí čeho? Z hlediska transcendentální moudrosti. přijetí stavu věcí tak, jak jsou. Jelikož nejsme schopni přijmout stav věcí tak, jak jsou, jsme plní rozkolu a toto naplnění rozkoly není nic jiného, než samsárický stav samsárický stav vědomí a tento samsárický stav vědomí třeba rozpustit v prázdnotě. To je vlastně účel meditace. Proto pokloníme se Moudrosti jakožto božstvu, krásné ženě, která přijímá veškeré naše skoly. Ohum namo bhagavat jají. pragya paramita paramítá jají. Aaria avalo Bodhisattu, gambiram prajaparamita charya charamanu, viavalo kaya tisma, panchaskandastamsha, Swabhava Iha shariputra rupam shunya ta shunya Rupam na prý shunyata, šunyata na prý tak rupam. Jatrupam sa šunyata, já šunyata trúpam. Eva meva vedana samya, samskara vidyana. Ni. Iha šari putra sarva dharma, šunyata lakshana, anutpana anirudha amala, avimala anuna. Aparipurna tasma chariputra shunya daya, na upam na vedana, na samgya, na samskara, na vigyanam, na chakshu shrotra granajihwa kaya manamsi, na roopa shabdagaanda gassa sparshavya dharma, na chakshu vigya na dhatu yavan, na na dhatu. Na vidě, na na maranam, na džara, Naduka na samudaya gaha, na ducha samudája, nirovda, na gjana, tasma čari putra, práti tva, pragya paramita, mašrity, a čita avarana, čita avarana nastypva. Atrasto trastov, vyparyasa tikrantol, nešta, nirvana práptaha. Triadva sarva sambudha, prahja paramita, anutara. Samjak sambodim, abysambudha, tasmáčgyatavěm, prahja paramita, maha mantro, mantro, anutara mantra. Sama Asama Mantraha Sarva Dukha Prashama Nāsatyam Amitya Tvād paramita Paramitaya Ukto Mantraha Tatyatha Gate Gate Paragate parasangate, Gate par Bodhiswaha Gate Gate Paragate Parasam Gate par Bodhiswaha Gate Gate Paragate Parasam Borodysvá. Tento text by jsme měli přeložit, protože je vlastně to, co se budeme učit, není nic jiného, než vysvětlení tohoto textu z hlediska filozofie boho vědomí. A dnes, jelikož času je málo, začneme od konce a to je mantra transcendentální moudrosti Gaté, Gaté, Pára, Gaté, Pára, Samgaté, Bódysváha. To mantru je dobré si zapamatovat, recitovat a pochopit, obzvláště pochopit, neboť tato mantra vyjadruje to, co vlastně praktikujeme, jestliže praktikujeme cestu bodhisatvy, která vede do stavu budovství. A tato mantra vyjadruje stav budovství. A co je stav budovství? Gaté gaté. Gaté gaté znamená eh, ve stavu odchodu je tuto gramatiku v češtině ani ve slovenštině nemáme. Gata je minulý participium od gam, to znamená jíst, jít. A gate to znamená odešel, ale je ve stavu odcházení. Buddha tedy je ten, který je... Stále ve stavu odcházení, ale přestože je ve stavu odcházení, zůstává s námi. Gate, gate, pára, gate. Je pára, znamená na druhou stranu. Je ten, který ačkoliv odešel, zůstává s námi. Odešel, zůstává s námi, nebo je ve stavu. Odcházení, to znamená v přítomném stavu, a je ve stavu odcházení, kam je stavu odcházení, na druhou stranu. Na druhou stranu to znamená na stranu prostou utrpení, na stranu prostou rozkolu, na stranu prostou e, zašpinění citů a vědomí. Pára, samgate. Pára tedy je ve stavu odchodu, ve stavu odchodu na druhou stranu, ve stavu odchodu na druhou stranu. Sam, sam znamená správně a tež znamená společně. To znamená, jestliže se chceme dostat do stavu budhy, do stavu budhovství, což je nejvyšší stav, jaký bytosti můžou dosáhnout. Je to, stav, kdy od, je to stav odchodu na druhou stranu, kde není utrpení společně se všemi bytostmi, sám. A to je právě ten správný odchod. A toto je význam body, body znamená plné probuzení, sváha, sváha, Doslova v sanskritu znamená su aha, dobře řečeno, ale znamená to též sláva v tomto smyslu. A je to vlastně slovo, které se nachází na konci mantry. Něco jako hajl v Němčině. <tějí> Vždy, až budete v Indii a budete se účastnit houma, tedy uctívání ohně, vždycky přidá se Ghi do ohně, sváha, sváha, sváha. Hm? Tak to bychom měli. Hm? E, začneme od konce a vždy, když v příštích dne budeme recitovat tuto soutrusace, přeložíme. E, Aspoň pár věd, zase od začátku. Ale začali jsme od konce, protože ta sutra, kterou dnes budeme probírat, tedy kapitola z té sutry, vlastně začíná tež v podstatě od konce. A to uvidíme. A teď velký soucit, aby jsme. Odešli na druhou stranu společně se všemi bytostmi a tím pádem dosáhli stavu budhoství. Potřebujeme velký soucit. A v buddhistické tradici symbolem tohoto velkého soucitu je bodhisattva Avalokiteśvara. Avalokiteśvara Išvara znamená pán a Avalokita je ten, který se stále dívá dolů. Stále se dívá dolů na koho? Na eh, nás, trpící bytosti. Dle Mahajánové tradice bodhisattva Avalokitesvara dosáhl budovství už v nesčetných minulých životech, ale jelikož má slib tak jako každý bodhisattva to se dnes budeme učit, vlastně cesta bodisatvovství začíná slibem nebo sliby. Každý bodhisattva má sliby, na základě kterých eh, praktikuje nerozlišování, cestu nerozlišování, což je kontemplace prázdnoty, která mu dovolí, ačkoliv získává moudrost a rahata, dovolí mu zůstat ve světě. Tedy díky soucitu bodhisattva zůstává ve světě a díky transcendentální moudrosti Díky kontemplaci prázdnoty získává moudrost a Modrost A moudrost arahata je moudrost, která přechází hranice utrpení, protikladu tohoto světa. Tedy zarecitujeme, máte ten text taky? Harani soucitu Avalokiteśvara. Namo Ratnatraya Namo Arya Avalokiteśvara, kiteshwaraya bodhisattva Maha Karu Nikaya Om Sarva Bhayeshutranam Karaya Tasmai Namaskritya Imam arya, avalo Avalokiteshvara Tava Nila Kanta Namo Hridayam Avartaishyami Sarva Arta Sadhanam shubam ajayam Sarva Bhutanam Bhava Marga visudakam Om Tat Yatha a loke, a loka, mati, atikrante. He, he, hare, maha, bodhisattva, smara, smara, ridhaya. Kuru, kuru, karma, sadhaya, sadhaya. Dhuru, dhuru, vijayante, maha, vijayante, dhara, dhara, dharendreshwara. Chala, mala, vimala, amala, mukti, ehi, ehi, lokeeshwara. Raga, visham vinashai dvesha visham vinashai moha chala visham vinashai hulu hulu mala hulu hulu mala Bulu, bare padma nabha sara sara siri siri suru suru Bodhya, Bodhya, bodhaya bodhaya Maitreya, nila kanta darshana praharana Svaha Maha Svaha Siddha Yogeshwaraya, Svaha Neelakantaya, Svaha Padmahastaya, Svaha Chakrayuktaya, Svaha Shanka Shubdhane Bodhanaya, Svaha Vama Disha Stita Krishna Jinaya, Svaha Vyagra Charma Nivasanaya, Svaha Namo Ratnatrayaya, Namo Arya Avalokiteshwaraya. Om Sidiantu Mantra Pádhája Swaha A teď k našemu výkladu Této příležitosti, při této příležitosti je při příležitosti saméla neboli schromáždění žáků a bodysatů, které je vysvětleno v úvodní části sutry. Jak už jsem se zmínil, sutra má 8 kapitol, úvodní kapitolu, pak kapitolu, která probírá pravdu Nejvyšší, pak kapitolu, která probírá různé druhy vědomí v tradici pouhého vědomí, 8 osm, osm druhů vědomí, které my, v bytosti, máme. Pak kapitola, která probírá tři vlastně eh, tři druhy skutečnosti, ve které se nacházíme. Kapitola, která projednává nepodstatnost všech těchto druhů skutečnosti, ve kterých se nacházíme. A pak tato kapitola, která projednává vlastně přípravnou fázi realizace. Přípravná fáze realizace je eh, Střebání principu šamata a A úsilí podle těchto principů. Z hlediska pochopení nepodstatnosti všech druhů realit, ve kterých se nacházíme. Pak Kapitola 7. V této kapitole právě se ptá Budhy Bodhisattva Maitreya. Bodhisattva Maitreya není nikdo jiný než příští Budha po Budhovi naší doby, tedy Budhovi Sakyamuni. Má přijít, kdy, já přesně nevím, ale mnoho, mnoho tisíc let projde, než se ho dočkáme. A e, další kapitola, právě ten, který se ptá Budhy, je Bodhisattva Avalokiteshvára sám, Bodhisattva soucitu. A tato část vysvětluje vlastně stupně realizace Bodhisattvy, který střebal praxi šamaty a vypašany, v praxi utišení a vhledu. Na cestě k budovství, tedy 11 stupňů realizace, než se dostane do stavu Gaté, Gaté, Pára, Gaté, Pára, sam Gaté, A poslední kapitola, jak už jsem se zmínil, vlastně vysvětluje, co je budovství a jaké dosažení, o jaké dosažení se jedná. Pochopení budovství. Tedy, jak už jsem se zmínil, meditace utišení a vhledu je pojata jakožto základ praxe všeho, co je prospěšné, všeho, co je zdravé. Bez meditace šamaty a vypašany to, co je prospěšné a zdravé, nebude mít žádnou sílu v nás. Tedy nebude mít sílu toho, aby jsme tím prospěšným dosáhli realizaci. Tedy při té příležitosti, kdy se je velké schromáždění žáků a bodysatů, Toto velké schromáždění žáků a bodhisatů, aby jsme trochu dali pozadí této sutry, je na jedné straně, jak mnoho mahajanových suter je v jisté čisté zemi, není to v této zemi, která je zašpiněna našimi vášněmi a nelibostmi. Ale v čisté zemi. A část této sutry se tež odehrává ve Vajšáli. Dle tradice pouhého vědomí tato sutra představuje to definitivní učení Buddhy. To znamená, Buddha dle učení pouhého vědomí, učil tři kola darmy. První kolo darmy v Sarnátu, kde vysvětl, tedy u Banaresi, u Banáres, kde vysvětlil čtyři znešené pravdy, které jsou objektem realizace bez pochopení čtyř znešených pravd. buddhistická realizace není možná. Druhé kolo darmy, roztočil na supým vrchu v Ráďa Gaha, kde učil transcendentální moudrost, která spočívá v tom, že v poznání nevlastní podstaty, nemožnosti vlastní podstaty všech soucen. Tedy nevlastní podstata všech je není nic jiného než prázdnota všech soucen. A toto učení, tyto první dvě kola učení dle filozofie pouhého vědomí je příprava na poslední kolo učení, které roztočil ve Vajšáli právě. A to je kolo učení pouhého vědomí. To, co, co to znamená? Znamená to, že vlastně ty minulá kola jsou příprava na to nejvyšší kolo a pouhé vědomí neznamená nic jiného, než že cesta k realizaci prázdnoty všech jevů je cesta poznání vědomí. Tím, že poznáme že vše, co vlastně poznáváme ve světě, není nic jiného než odraz našeho vědomí. Poznáme, že ty objekty, které naše vědomí chápe a které se drží, jsou nic jiného než vědomí samotné a to vědomí, které tyto objekty rozlišuje, tím pádem je tež jelikož objekty jsou iluzorní, toto vědomí je též iluzorní. A tím se dostáváme vlastně do skutečného vědomí, které je nedualistické. A v tomto nedualistickém vědomí, které, které je jediná skutečnost, vlastně poznáváme všechny jevy. Ať Koliv z toho díky nevědomosti nejsme vědomí. Jestliže si to uvědomíme, hm? pak pouhé vědomí nebude nic jiného než realizace stavu, který jsme popsali, Gaté, Gaté, Para, Gaté, Parasangaté, Bodhisvāha, stavu odchodu na druhou stranu bez utrpení se všemi bytostmi. Všechny bytosti a všechny objekty jsou obsažené ve vědomí. Bez vědomí nelze poznat nic. A to, toto učení vlastně existuje ve všech buddhistických tradicích. Pouze, v, ale v této škole toto učení je dovedeno do důsledku, do důsledku hlavně na základě šamaty a Tady Tedy e, yoga čára neboli škola pouhého vědomí, yoga chara doslova znamená e, jednání ve smyslu jogi. Jednání ve smyslu jógy je, jaké jednání? Je jednání v souladu s realitou. A realita, dle eh, tradice joginu není nic jiného než nedualistický stav vědomí. Tento nedualistický stav vědomí by se měl stát hlavním objektem meditace, utišení a vledu. Při té příležitosti se bodhisattva a poklonil budhovi a pravil, vznešený neboli světem uctívaný doslova. Co je základem praxe bodhisattvy a jak prodlévá v praxi meditace, utišení a vledu podle velkého vozu? Podle velkého vozu znamená podle mahajány. Mahajána, slovo mahajána bohužel je většinou chápáno jakožto opak hinajána, hm? což vlastně eh, vede k mnohému nepochopení. <kly> Aby jsme se vyhnuli nepochopení, vlastně dnes učenci a jogíni, obzvláště na Dálném východě nemluví o Hinajáně, ale mluví o základním buddhismu, který pochopení základního buddhismu každý potřebuje, aby pochopil cestu Bodhisattvy. a pochopení základního buddhismu je stejné ve všech tradicích buddhismu. Není žádného rozdílu, jen interpretace těchto základních pojmů, tedy nejáství na základě pěti agregátů existence, na základě 12 sfér poznání, oko a barvy a tak dále, na základě tří elementů na základě 18 elementů poznání, to znamená oko, barva a vědomí oka, na základě souvislého vznikání, ve kterém tyto reality vystávají a realizace cesty na základě 37 faktorů probuzení nebo důvodu probuzení, všechny tyto Všechna toto tato učení jsou stejná, jen jejich interpretace je jiná. Právě proto třeba pochopit, že buddhismus je jeden, ale cesty realizace můžou být rozdílné. V tradičním buddhismu se uznávají i, i v základním buddhismu se uznávají tři cesty realizace. Cesta realizace žáků, která vede do stavu arahatství. Stav arahatství znamená vysvobození vědomí od všech eh, zakalených stavů mysli a citu. pak je cesta Budhu pro sebe. Šrávakové, aby dosáhli tohoto, tedy žáci, aby dosáhli tohoto stavu, hlavně kontemplují čtyři znešené pravdy, což je vlastně základ budova učení. Znešená pravda, pravda utrpení nestálosti všech jevů ve světě, znešená pravda důvodu utrpení, z nestálosti všech stavů, pravda konce utrpení a pravda cesty ke konci utrpení. Tyto čtyři vznešené pravdy je vlastně základ kontemplace, díky které žáci budhy dosahují stav probuzení. Čistoty, vědomí a pocitu. Pak je cesta budhu pro sebe. Budhové pro sebe obzvláště kontemplují závislé vznikání jakožto stav nepodstatnosti všech jevů. Ale Dosahují probuzení tež, které je hlubší než probuzení žáků, ale dosahují probuzení, dá se říci, ne se všemi bytostmi, ale pro sebe. Pak je žáka, pak je cesta bodhisattva, satva znamená, znamená bytost, body je probuzená bytost. A probuzení zde znamená pochopení, že opravdové probuzení není nic jiného než stav, který jsme teď vysvětlili. To je stav odchodu z utrpení společně se všemi bytostmi. V učení velkého vozu pak existuje obzvláště populární sutra, Lotusová sutra a, tak a jiné sutry, které tvrdí, že vlastně ostatní cesty, cesta žáků a cesta budhů pro sebe není nic jiného, než vlastně jen prostředky, které Buda učil k dosažení jediné skutečné cesty, jediného skutečného probuzení, to je probuzení společně se všemi bytostmi. Tedy eh, bodhisattva Maitreya hm? bodhisattva Maitreya též bodhisattva Maitreya znamená Maitreya znamená meta hm? což znamená Láska. A jmenuje se Maitreya, protože za prvé, protože se narodil stejně tak jako Buddha naší doby, se jmenuje Gotama, protože se narodil v lodě Gotama, protože jeho jméno bylo Gotama, narodil se sice v lodě Šakia, ale jeho jméno bylo Gotama. Stejně tak, jim opravdové jméno Maitreje bude Maitreja. A to nebude jenom jméno, bude to i jeho vlastně nejdůležitější vlastnost. příští Budha bude obzáště zdůrazňovat praxi lásky. Nesobecké lásky. A třetí aspekt toho, že kdysi v minulém životě, před mnohými, mnohými eony, Bodhisattva Maitreya byl poustevník, a stejně tak jako Buddha kdysi byl Poustevník Suméda a potkal budhu pankaru. A když viděl Budhu pankaru, rozhodl se, že musí se stát stejně jako on, musí získat stejné cnosti jako on. Stejně tak tento poustevník, který se jmenoval v mnohých minulých životech, který se jmenoval Sarva Gyántbása, to znamená záhě vševědoucnosti tento poustevník potkal budhu majtreju, ten se jmenoval Maitreja a rozhodl se, že musí se stát aby mohl sloužit všem bytostem musí se stát stejný jako on musí získat stejné cnosti jako on a pak tedy eh, začal získal stejně tak jako Buddha Gotama, když se rozhodl, že musí získat stejné cnosti jako Buddha Dipankara, získal předpověď, že se stane budoucím budhou, tak získal od Maitreji též předpověď, že se stane budoucím budhou. Tedy cesta skutečná cesta bodhisattva začíná vlastně předpovědí toho, že se stane budhou, kdy přijímátež na sebe sliby, že první slib počíná je tím, že nejenom převede na druhou stranu prostou utrpení sebe, ale převede všechny bytosti. To je první slib. Třeba v diamantové sutře, která po sutře srdce je snad nejpopulárnější sutra v V zemích eh, Mahajánového buddhismu, obzvláště na dálném východě, se eh, Subuty tentokrát ptá Budhy, jak eh, Bodhisattva, eh, který se Rozhodl jít cestou budovství, jak, jak přebývá. A Buddha mu na to odpověděl, jak, tedy jak praktikuje a jak přebývá. A Buddha mu na to odpověděl, praktikuje tak, že v sobě nechá vystat slib, neboli rozhodnutí, což znamená pranidhána. Pranidhána má slovo slibu, rozhodnutí, vůle, všechny tyto aspekty. Tedy má vůli, rozhodnutí, slib, že eh, převede všechny bytosti na druhou stranu, to znamená, že je eh, prevede do nirvány beze zbytku, do sféry nirvány beze zbyt, zbytku doslova. To znamená eh, do sféry plného uhasnutí všech eh, zašpiněných citů a eh, stavu mysle, díky kterým v přechodu na druhou stranu se dostává do stavu, který se nedá popsat. Není to ani soucno, ani nejsoucno. Je to stav skutečnosti tak, jak je. A tento stav je třeba poznat. A do toho stavu uvede všechny bytosti bez zbytku, ovšem třeba zdůraznit s poznáním, že e, jestli, že e, žádné, žádné já, žádné bytosti, e, žádné e, osobnosti a žádné duše, Neexistují, jelikož pozná nejáství všech eh, osob, bytostí duší nebo individuálních duší, bude schopen hm, praktikovat právě ty ctnosti které vedou na druhou stranu, to znamená eh, velkorysost, moralitu, toleranci, eh, odhodlání, meditaci a moudrost v krátkosti, v, v rozšíreném smyslu mnoho jiných moudrostí s nimi spojených, mnoho jiných vlastností s jiných spojených. Tedy eh, praktikuje tak, jak praktikuje. Praktikuje s pochopením prázdnoty. Práznoty, přestože dává, chápe, že neexistuje ani ten, dodává, neexistuje ani ten, kdo přijímá. Subuti, ve Velké sutře Transcendentální moudrosti se ptá Budhy, Jestliže eh, bodhisattva praktikuje tak, že nevidí žádné bytosti, pro koho praktikuje. A Buddha mu na to odpoví. Co myslíte? Praktikuje pro pravdu. Praktikuje pro pravdu. Pravdu to je ta nejvyšší praxe. A v pravdě, kterou je třeba realizovat, právě neexistuje žádné jáství, neexistuje žádná skutečná bytost, neexistuje žádná skutečná osobnost a neexistuje žádná skutečná individuální duše. A zde se tedy Maitreja ptá, co je základem praxe bodhisattvy a jak prodlévá v praxi meditace utišení a vhledu podle velkého vozu. A Buda odvětil Maitrejovi, sinus dobrého rodu. Proč sinus dobrého rodu? Sinus dobrého rodu znamená, že ten, že se narodil v dobrém rodu buď žáku, nebo budů pro sebe, nebo bodhisattvů. Tím pádem je, je má schopnost dosáhnout probuzení. Když Bodhisattva, tedy bodhisattva znamená doslova probuzená bytost, ale transcendentální sutra transcendentální moudrosti dle logiky, kterou jsme vysvětlili, vysvětluje, že bodhisattva, který si myslí, že je Bodhisatva není žádný Bodhisatva. Stejně tak jako arahat, který si myslí, že je arahat, není žádný arahat. A proč to se pokusíme vysvětlit na základě toho, co teď následuje. Když Bodhisatva praktikuje meditace utišení a vhledu ve smyslu velkého vozu, měl by vědět, že jeho základem je poznání že veškeré učení, darma, darma má mnoho, mnoho významů. Základní význam darmy je to, co drží podstatu. Svabhávám a ty i ty darma. To, co drží podstatu, to je eh, darma. To znamená, to, co má skutečnost, to, co drží podstatu, má skutečnost. Tedy darma je to, co má skutečnost. A co má skutečnost v přeneseném smyslu, to jsou té všechny objekty našeho poznání, A též dharma znamená učení buddhy. Učení buddhy ve smyslu eh, toho, co Buda učil v třech koších učení. Hm? V sutrách, v vinaje hm? a v abidarmě. A eh, tato dharma, toto učení budhy je důvodem poznání významu. Jestliže nepoznáme učení, nemůžeme poznat význam. Stejně tak, jako když nám nikdo neukáže měsíc, nemůžeme poznat měsíc. Když nám nikdo nedá vodu, nepoznáme chuť vody. Čili důvodem poznání významu jsou slova, věty, písmo a tak dále. Ale jak čteme dále, že veškeré učení darma není založeno na skutečnosti. Co to znamená? Že eh, opravdová skutečnost lotusová eh, sutra, například, o které jsem se zmínil, eh, a i sútry Transcendentální moudrosti obzvláště zdůraznují to, že svět, ve kterém se nacházíme, je v úplném stavu utišení, který je nepochopitelný, nenahmatatelný. A toto je stav skutečného bytí. A to, co Buda učil, a to, co všichni realizovaní učí, jsou jen prostředky k pochopení tohoto stavu. A tedy slova samotná jsou proto, aby vedla k pochopení významu. Jestliže pochopíme význam, nepotřebujeme slova. Jestliže pochopíme význam učení, nepotřebujeme učení. Ale jestliže ho chceme předat druhým, musíme ho použít. Čili vše, co se dá vyjadřit slovy, je jen relativní pravda. To je třeba poznat. A to je třeba integrovat právě do praxe meditace utišení a vhledu. A tato integrace je vlastně základní částí pochopení Mahajánové praxe eh, meditace utišení a vhledu. Co to znamená? Jak eh, medituje ten, který se rozhodl eh, poznat stav budhoství který je vlastně z hlediska Mahajánového učení přirozený stav všech bytostí. Stav plného utišení je přirozený stav všech bytostí. Ovšem, jelikož bytosti tento stav nechápou, nachází se ve stavu utrpení. Právě proto v tradičním buddhismu, nebo v základním buddhismu, jak už jsem se zmínil, když mluvíme o nirváně, mluvíme o dvou druzích nirvány. Nirvány se zbytkem, to je nirvána, kterou dosahuje Arahat, tím ve stavu samády, diamantového samády, kdy opustí všechna zašpinění nebo eh, vědomí. A citu, ale pokračuje stále v pěti agregátech existence. Ale jestliže se zbaví nevědomosti a ulpívání a zloby, která je důsledkem nevědomosti, pak když zemře, získá nirvánu bez zbytku, to znamená nirvánu bez pěti agregátů existence, na které je uvázán. A tento stav se nazývá nirvána bez zbytku. Ve učení Mahajány počínaje učením transcendentální moudrosti, ovšem Mluvíme tež o takzvané Prakriti nirvána. Prakriti nirvána znamená e, nirvána jako přirozený stav všech souce. Proč je nirvána přirozený stav všech souce. Protože e, dle buddhistického učení všechna i soucna bez výjimky nemají e, jáství. Nemají jáství ve smyslu e, nemají e, substanci. Nemají substanci, protože vznikají v závislém vznikání. A to, co vzniká v závislém vznikání, nemůže mít Substanci, která trvá. Ačkoliv existují školy buddhismu, o tom teď nebudeme mluvit, které mluví o takzvané svabhávě, vlastních vlastnostech i soucen, které trvají v minulosti, v přítomnosti a budou trvat v budoucnosti. Tyto takzvané vlastní Vlastnosti soucen ovšem nejsou podstaty ve smyslu jáství, ale jsou navázany na proces vznikání a zanikání v rámci závislého vznikání. Nakonec mluvíme o buddhismu. Substance znamená něco, co. se nemění a to, co se nemění v rámci závislého vznikání, nemůže existovat. Teď eh, jelikož nirvana Je stav, který není vytvořen a sám skrytá. Je stav, který není skonstruován. Je to stav, který musí být stále tady. To, co ne, není zrozené, to, co není skonstruované, to, co není vytvořené, je stále tady. A je to opravdový stav skutečnosti. A bodhisattva poznává je ten, který poznává tento opravdový stav skutečnosti, opravdový stav všech soucen. Jakým způsobem. Tím, že praktikuje vystávání vědomí. Jak zdůrazňuje diamantová sutra, vystávání vědomí bez jakéhokoliv příbytku. A tím, že se učí nechávat vyvstávat vědomí bez jakéhokoliv příbytku, bez jakéhokoliv ulpívání na čemkoliv, nalazuje se vlastně na tento přirozený stav nirvány, ve kterém se všechna soucna od samého počátku nachází. A jelikož kontempluje tento stav jakož to skutečný stav všech soucen, praktikuje vlastně podle velkého vozu. Neb v tomto stavu není možné rozlišit mezi skutečným objektem a skutečným subjektem není možno rozlišit mezi eh, eh, tím či oným v tomto stavu právě vše je si rovné. Teď tato praxe nerozlišování je základ Mahajanové praxe. Ale nerozlišování neznamená, v tom je právě háček, který mnoho z nás nechápe a který je těžký pochopit. Nerozlišování neznamená, že já nevidím, kdo je přede mnou, že nevidím, že tamhle jsou dveře, že nevidím, že tady je okno. To není nerozlišování. To znamená, že já v té mysli, která rozlišuje, nejsem chycen. Jelikož nejsem chycen v té mysli, která rozlišuje, nacházím se ve stavu prázdnoty. A jak dosáhnu toho, že nejsem chycen v té mysli, která rozlišuje a bez té nemůžu žít. Právě v tom, že to je základ pochopení yogačáry, pochopení praxe jogínu, pochopení praxe jogínu je, pochopení praxe eh, poznání vědomí, jogín, Nachází, vědomí, nachází ve svém vědomí vlastně vše, co je potřeba poznat. Neb v našem vědomí právě se naše vědomí je předchůdce a i všech věcí a obsahuje všechny věci. To je třeba si uvědomit. A jak Dosáhnu toho, že nebudu chycen v rozlišování. Dosáhnu toho tím, že si uvědomím, že to, co rozlišuji, jsou znaky objektu. Znaky objektu rozlišuji na základě jmen a pojmů, které jim dávám. Teď, eh, jelikož dávám tímto znakům objektu pojmy a jména, začínám považovat to rozlišování jako něco podstatného. Jako e, něco podstatného v tom smyslu, že ten subjekt a ten objekt, který rozlišuje, skutečně existuje. A tuto uvědomělost právě musím přenést do praxe e, utišení a vledu. Do praxe ducha přítomnosti a uvědomění. Já věřím v skutečnost mého rozlišování právě proto, že věřím ve skutečnost jmen a pojmů, na základě kterých mé rozlišování funguje. Ale jména a pojmy nemají žádnou, žádné skutečné vlastnosti. Skutečné vlastnosti patří vědomí, ne jménům a pojmu. Abych to objasnil lépe. Vzpomínám si na jeden dobrý příběh. Trochu humoru neškodí, protože je, tyto věci třeba chápat s humorem a ten, kdo je chápe, ten by měl být čím dál větší smysl pro humor. Znal jsem kdysi jednoho mnicha z Bengálu, který se jmenoval doktor. No. <laughs> Za chvílku to přijde. A eh, ten studoval v, v Nálandě, stejně tak jako já, a kdysi měl co k pohledávání v Patna, což je hlavní město v provincie Bihar, a eh, vzal si Rikšu, tedy. Eh, Kolorikšu hm? na Gandhi u Gandhi Maidan, což je hlavní náměstí v Patně, se chtěl zeptat na nějakou ulici, kterou hledal. A ti, kteří byli v Indii, ví, že bengálci nemůžou místo P vyslovujou F a místo S vyslovujou Š. Tak začal, když byl na se začal mávat na policajta a říká: Fuliš komisár, Fuliš komisa, uh -huh. <laughs> Fuliš komisár saheb, pane, eh, polic komisár chtěl říct. Fuliš komisár, Fuliš komisár, uh -huh. ten komisár vzal pendrek, k němu a <laughs> dal mu takovou pecku, že spadl z tý <laughs> A toto je situace, ve které se nacházíme. My si představujeme eh, skutečnost ve jménech, kde žádná skutečnost není. Kdyby eh, jména měly skutečnost, pak eh, by musely být stejné. Ale Stěna se jmenuje stěna česky, eh, Wand německy, wall eh, anglicky, champi, čínsky hm, a tak dále. Eh, eh, jestliže někomu řeknu, eh, kdo neumí německy want, tak eh, neví, o co se jedná. Teď... Eh, Přestože pojmy, které používáme i koncepty, které používáme, s realitou nesouhlasí. Ty jména, které těm objektům, které nazýváme, dávají jim pevnou realitu. Oni sami pevnou ty znaky objektů bez jmén, žádnou pevnou realitu nemají. To je třeba si uvědomit. A to je třeba vklíčit do praxe ducha přítomnosti a uvědomění. Jestliže poznáme, že těm vlastnostem Objektu, které chápeme, dávají právě pevnost jména a pojmy. A jména a pojmy jim dávají právě dojem skutečného subjektu a skutečného objektu. Nacházíme se ve stavu magického světa. A tento magický svět, není nic jiného, než naše vědomí. Naše vědomí čistě odráží objekty, ale ty faktory vědomí, s kterými je spojené, přizpůsobují, že my si představujeme, že toto vědomí má skutečný subjekt a skutečný objekt a že je něco pevného. Tedy eh, bodhisattva je v tomto pojetí je ten, který chápe že opravdová skutečnost není nic jiného než stav plného utišení všech jevů. Všechna učení buddhy není nic jiného než prostředky, které vedou do tohoto stavu utišení a těchto prostředků, jestliže se jich chytáme jako něčeho existujícího samo o sobě, vlastně dokazujeme tím nic jiného, než naše nepochopení toho, co bude učit. Nepochopení závislého vznikání. Právě stav závislého vznikání je ten stav, který nedovoluje jakoukoliv solidnost všech jevů. Právě proto skutečná realita je neuchopitelná. A tuto neuchopitelnou realitu právě bodhisattva je ten, který kontempluje ji na základě poznání vědomí. Poznání vědomí, že eh, eh, ty naše představy v rozlišování vlastně všechny se odehrávají ve stavu prázdnoty. Toto rozlišování, které vlastně naše poznání světa, bez rozlišování žádný svět nepoznáváme. Toto rozlišování existuje z hlediska filozofie pouhého vědomí, existuje na základě vědomí, ale neexistuje tak, jak ho chápeme. Neexistuje ve smyslu skutečného subjektu a skutečného objektu. Neexistuje ve smyslu něčeho pevného, čeho se dá chytit. Ale existuje ve stavu prázdnoty a v tomto stavu prázdnoty právě probíhá veškerý proces rozlišování. A to je, co právě Třeba pochopit tím, že uvedeme do meditace pochopení toho, že vše solidního v našich objektech poznání a v subjektu poznání právě přináší do poznání slova, pojmy, názvy, věty, slabiky, písmo, kterého se držíme jako skutečnosti. Teď se nacházíme v paradoxu, z kterého možno výjít pouze přímou realizací. Tedy, ačkoliv jsme k tomu, aby jsme pochopili věci, jsme vázaní na pojmy. Pojmy samotní nemají žádnou skutečnou existenci. Slova samotní nemají žádnou skutečnou existenci. Slovo je vytvořeno tím, že Vlastně karmicky vytvořená země v našem hrtanu je, se tre o e, mentálně vytvořený vítr hm? a tím pádem vychází zvuky, které tvoří slova, které tvoří věty. Hm? A tyto zvuky samotné, nemají žádné skutečné soucno, nemají nic čeho by se dalo chytit. Ale my se toho chytáme, protože eh, žijeme v konceptech. A tyto koncepty, to je naše karma. A toho si nejsme vědomí. Eh, já lpím na jiné koncepty, druhý lpí na jiné koncepty. Eh, my eh, lidské bytosti, obzvláště ve střední Evropě, máme mnohé společné koncepty. Třeba v Africe si, bychom si těžko rozuměli. Zase psi nebo kočky, jak jste si všimli, mají na svět jiný názor, mají o světě jiné koncepty a na věci jinak reagují, ačkoliv vidí stejné věci. Teď my si představujeme, že naše koncepty o věcech, které dávají věcem pevnost, je opravdová skutečnost. Ale eh, přitom si nevšímáme toho, že vlastně eh, stejný objekt, který v nás chvíli vyvolává eh, chtiď, v momente, stejný objekt v nás vyvolává nevoli. Hm? Čím větší chtíč, tím větší bude nevole většinou. Hm? A to právě proto, že lpíme. Lpíme na čem? Lpíme na skutečnosti jáství v osobách a ve věcech. Tato skutečnost jáství v osobách a ve věcech transformuje naše vědomí ve smyslu skutečného objektu a skutečného subjektu. A ve smyslu podstatnosti v sobě a podstatnosti v tom, co my chápeme jakožto svět. Teď, jak už jsem se zmínil, bodhisattva je ten, který praktikuje na základě reality. Ne praktikuje, nedrží se slov, nedrží se pojmů, vidí pojmy a slova pouze jako prostředky, to znamená, že veškeré učení Budhy o agregátech existence, o sférách poznání a tak dále jsou pouze prostředky k přímé realizace nejháztví. Nic jiného. Jestliže se těchto prostředků chytíme a vidíme v nich nějaké skutečné soucno, pak jsme vzdálení od přímé realizace. A tohoto nebezpečí právě je třeba se vyvarovat. Právě proto cesta meditace v ledu a meditace utišení na základě poznání neskutečnosti našich pojmů, na základě kterých my věříme ve skutečnost našeho rozlišování, je nutno střebat do praxe e, utišení a vhledu. Tím pádem vlastně se e, nalazujeme nebo si připravujeme cestu k poznání skutečnosti, která je jak už jsem vysvětlil, stav plného utišení všech souce. A tedy bodhisattva je ten, který eh, chápe, že všechna slova, všechny pojmy jsou pouze prostředky, které nemají vlastní skutečnost, to, co opravdu existuje, musí mít vlastní skutečnost. Ale e, slova žádnou vlastní skutečnost nemají. Žádné vlastní vlastnosti nemají. A to je třeba si uvědomit. Jestliže si to uvědomíme, bude to ten nejefektivnější. Prostředek z hlediska filozofie jogačávy, královská cesta k budovství. k poznání skutečnosti ve smyslu gaté gaté pára, gaté pára, samgatte, bodhisvaha, ve poznání skutečnosti ve smyslu odchodu, na druhou stranu bez utrpení společně se všemi bytostmi. To je skutečný stav, ve kterém se od samého počátku všechna jsoucna nachází. A předsevzetí nikdy neopustit slib dosáhnout nejvyššího probuzení. Teď ten, kdo praktikuje Cestu Bodhisattvy, cestu, která vede k realizaci nirvány jakožto přirozeného stavu všech soucen, přirozeného stavu všech bytostí, ten bere na sebe tedy přísliby neboli vůli, Neboli eh, eh, chtíč podle buddhismu, všechny darmy vlastně začínají chtíčem, buď chtíčem po něčem pozitivním, nebo chtíčem po něčem negativním, po něčem zdravém, nebo po něčem nezdravém. Eh, bodhisattva začíná tedy příslibem vůlí. Za prvé, první, každý bodhisattva má své sliby. V tradici buddhismu nejznámější jsou sliby Samantabhadry, takže deset slibů Samantabhadry, teď je nebudeme rozbírat. Pak medicín, buddha medicíny, tedy má kolik, 22 slibů. Amitaba má Buda Amitaba jako bodhisattva Dharma 48 slibů a tak dále. Kšíti Garba, luno země má své sliby, luno eh, prázdnoty má své Každý bodhisattva má své sliby, ale čtyři základní sliby jsou Společné. První je slib, který, o kterém jsme mluvili už v Diamantové sutře. Já přejdu na druhou stranu prostou utrpení společně se všemi bytostmi. To je první slib. Druhý slib, já nezbavím Své vědomí, pouze své vědomí všech nečistot, a svý, své, své city všech protikladů, vše, všeho eh, zakalení, ale Zbavím všechny bytosti, všech zakalení mysli a citu. Třetí slib: že naučím se všech naučení. Nejenom to učení, které je třeba, aby se dostal do své nirvány, ale všech učení abych pomohl všem bytostem. A poslední je slib, který právě je zde, že dosáhnu toho nejvyššího probuzení, tedy společně se všemi bytostmi. To co jsou čtyři základní sliby společné všem bodysatům. Jak je to možné? Samozřejmě ani Buddha sám nikdy nebyl schopen všechny bytosti osvobodit od utrpení. Ale tím, že proniknul a plně pochopil pravdu, skutečnosti, to udělal. A v tomto smyslu je třeba praktikovat. A prostředek této praxi je právě poznání, že naše omezené rozlišování, na které jsme vázáni v každodenním životě, do něho přináší pevnost a pojem jáství v sobě a jáství v druhých a jáství ve věcech, právě pojmy jména, které používám které sami o sobě nemají žádnou vlastnost. Ale my pevně věříme, jakožto, jako ten policajt na Gandhi Majdan, že eh, foolish hm, se vztahuje k němu a že on opravdu je foolish. Opravdu hloupý. A takovýchto vtipů v životě vlastně potkáváme stále, jenomže nejsme si to vědomí. Když si toho začneme být vědomí, celý život se nám začne znát jako vtip. <laughs> A to je eh, magie cesty bodysatvy. Tedy to je nauka nechávat, vyvstávat mysl, nechávat mysl rozlišovat, aniž by jsme v tomto rozlišování byli nějak chyceni. Jestliže pochopíme tuto praxi, pomůže mnoho sobě, budeme tež schopni pomoct mnoho druhým. Jelikož eh, ať, dělá, ať se snažíme o jakékoliv dobré činy, ať se snažíme o meditaci eh, jakýmkoliv způsobem, pokud budeme chytat sebe a předně toho, co děláme, jako opravdovou skutečnost, která má vlastní jádro, která má vlastní substanci, na naše úsilí o to, aby jsme činili dobro, aby jsme prospívali sobě, prospívali druhým, bude vždy nějakým způsobem frustrován. Protože vlastně jdeme proti srsti. A jít proti srsti vždycky bude spojeno s, s frustrací. Proto základ praxe bodhisattva je pochopení skutečné reality. Skutečné reality znamená reality neduálního soucna. Ta realita duálního soucna, ve které se nacházíme, je nic jiného, než transformace našeho vědomí na základě lpění. Ale lpění právě na čem? Na pojmech jáství v osobách a ve věcech. To jsem to napovídal. Ale toto je důležitá část. Jestli se rozhodnete pro Cestu bodisatu Zítra můžeme vzít základní sliby bodisatu hm? ti, který chtějí. Hm? A e, zítra tež vysvětlím trochu více do hloubky praxi meditace, kterou provozujeme. Hm? A postupem času se budeme snažit Ploubit tuto praxi do pochopení toho, co nám tato sutra o rozvázání uzlu. Rozvázání uzlu není nic jiného, než rozvázání uzlu pochopení skutečného jsoucna, skutečného jázdství v osobách a ve věcech. Teď předáme zásluhy, Dobro, dobro všech bytostí. wata vata hi sam badan punya sam sabbe deva anumodantu modantuk sabang patisi di Eta wata came hi punya sampadam, padang sabe buta an modantu saang patisi dia Eta wata ceme hi punya sampadam, sabbe satta anumodantu modantu sab sam patisi satta cabu Deva naga mahidika Punyantana Nu moditwa Chiramrakantu Lokasasana Aka satta chabumata deva naga mahidika Punyanta Nanu Chiramrakantu Devsana. Aka satta chabumata Deva naga mahidika punyantana nu modito chiramrakantu tumantara. Sabi tio vivajantu sabarogo vinasatu. Mate bhavat tvantaráyo sukhi digháyo ko bhava. Bhavatu sabha mangalán, rakhantu sabadevata devata, sabha budhánu bháven, sabha dhamánu bháven, sabha sangánu bháven, sadha suti bhavantute devo vasatukálen, sasa sampati hotu cha, pito bhavatu loko ca rája bhavatu dhammiko.